Помітила, сказала міс Марпл, на людях вони поводяться досконало, звичайно, але цього слід було сподіватися. Ви, певно, знаєте про таких людей більше, ніж я, сказав містер Райфайл. Отже, вони ні в чому не порушують правил доброго смаку, та все одно існує ймовірність, що з якихось суто джентльменських міркувань Едвард Гілінгтон розглядає можливість. «Прибрати зі своєї дороги Евелін Гілінгтон, Ви зі мною згодні?» «Якщо так, – сказала місць Марпл, – то повинна існувати інша жінка». Вона похитала головою з невдоволеним виглядом. «Я не можу позбутися відчуття. Я справді не можу його позбутися, що все далеко не так просто, як може здатися». «Ну, – «А кого ми розглянемо наступним?» «Джексона». «Мене ми виключимо з розгляду». Міс Марпл вперше усміхнулася. «А чому ми маємо виключати вас, містере Райфайл?» «Бо якщо ви хочете обговорювати мою кандидатуру на роль вбивці, то повинні обговорювати її з кимось іншим, а не зі мною. Говорячи на цю тему зі мною, ви лише марнуєте час. А проте я вас запитую, хіба не логічно виключити мене з розгляду? Адже я цілком безпорадний. Мене витягують із ліжка, мов манекен, одягають, возять у кріслі на коліщатах, виводять на прогулянку, підтримуючи під обидві руки. Який шанс я маю піти і когось уколошкати? «Не менший шанс, аніж будь-хто», – бадьорим голосом сказала міс Марпл. «І як же ви собі це уявляєте?» «Думаю, ви погодитеся, що мізки у вас є». «Звісно, вони у мене є», – підтвердив містер Райфайл. «І в значно більшій кількості, аніж у будь-кого в цій спільноті, я б сказав. А якщо ви маєте мізки, розвивала свої міркування міс Марпл, то вони допоможуть вам подолати ті фізичні труднощі, які перешкоджають вам бути вбивцею. Це було б не так легко. А вже ж, погодилася міс Марпл, це було б не так легко. Але я думаю, містере Райфайл, що ви отримали б від цього втіху. Містер Райфайл досить довго дивився на неї, а потім раптом зареготав. «А ви нахабна бабуся», – сказав він. «Мані трохи не схожа на ту пухнасту стару леді, якою ви здаєтеся, чи не так? То ви справді думаєте, що я вбивця?» «Ні», – сказала міс Мартл. «Я так не думаю». «А чому?» Саме тому, «Що ви маєте мізки? А маючи мізки, ви можете добути більшість речей, які вам треба, не вдаючись до вбивства. Убивство – це для дурнів. І зрештою, кого я мав би вбивати, нехай мені біс?» «Це дуже цікаве запитання», – сказала міс я Маркл. «Я ще не мала втіхи, достатньо поговорити з вами» щоб розвинути відповідну теорію. Усмішка містера Райфайла стала ще ширшою. — Розмови з вами можуть бути небезпечними, — сказав він. — Розмови завжди небезпечні, якщо вам є чого приховувати, — сказала міс Марпл. — Можливо, ви маєте слушність. Повернімося до Джексона. Що ви про нього думаєте? Мені важко щось сказати про нього. Я, по суті, не мала жодної нагоди поговорити з ним. Отже, щодо нього ви не маєте якоїсь певної думки. Він трохи нагадує мені, замислено промовила міс Марпл. Одного молодика, що працює клерком в одній із міських контор неподалік від того села, у якому я живу? Джонаса Парі. А що ви можете про нього сказати? запитав містер Райфайл і замовк, чекаючи відповіді. Він не заслуговував на похвалу. Джексон теж не надто заслуговує на похвалу. А проте мене він задовольняє він першокласний фахівець у своїй галузі і не протестує, коли я на нього сварюся. Він знає, що одержує від мене дуже високу платню, а тому мириться з усіма незручностями служіння мені. Я б не поклався на нього там, де потрібна довіра. Але довіряти йому я не маю потреби. Можливо, його минуле бездоганне, а можливо і ні. Його рекомендаційні листи були в повному порядку, але в них я помітив певну стриманість. На щастя, я не маю злочинних таємниць, а тому шантажувати мене немає як. «Ви не маєте злочинних таємниць», замислено повторила міс Маркл. «Але ж, містер Райфайл, бізнесові таємниці – ви, безперечно, маєте. Якщо і маю, то не там, де Джексон може до них добутися. Ні, Джексон у якомусь розумінні, можливо, і слизький суб'єкт. Але в ролі вбивці я його не бачу. Я сказав би, що такий спосіб поведінки йому невластивий. Він помовчав хвилину, а потім несподівано Проголосив. Знаєте, якщо відійти трохи назад або вбік і добре подивитися на всі ці фантастичні події від майора Полгрейва та його безглуздих історій до того, що сталося потім, то можна відзначити, що вони були спрямовані не в той бік. Я та особа, яку треба було вбити. Міс Марпл подивилася на нього з легким подивом. Головна роль мала дістатися мені, пояснив містер Райфайл. Хто завжди виступає жертвою в детективних романах? Літні чоловіки з великими грішми. Притому існує багато людей, які мають усі підстави бажати їм найшвидшої смерті, щоб одержати, бодай, частину тих грошей. Сказала Міс Маркл. Це також правда. Тут буває по-різному, пояснив містер Райфайл. Я маю всі підстави стверджувати, що п'ятеро або шестеро людей у Лондоні не проливатимуть сліз, прочитавши мій некролог у Таймс. Але вони не пішли б так далеко, щоб прискорити мій перехід до кращого світу. Зрештою, навіщо їм це? Смерть може забрати мене у будь-який день. Усі й так дивуються, що я досі топчу ряст на цій землі, а найбільше здивовані – лікарі. – Ви маєте, звичайно, велику волю до життя, – сказала міс Марпл. – Вам здається це дивним. Міс Марпл похитала головою. – О, ні, – сказала вона, – я вважаю це цілком природним. Ми цінуємо життя набагато більше, воно здається нам набагато цікавішим, коли існує ризик втратити його. Можливо, так не має бути, але так воно є. Коли ти молодий, дуже здоровий, і все життя у тебе попереду, тобі не так важливо, житимеш ти чи не житимеш. Саме молоді люди найчастіше накладають на себе руки внаслідок нещасливого кохання, а іноді від звичайної тривоги або стурбованості. Але старі люди знають, наскільки цінне життя і наскільки воно цікаве. «Хе — Хе! — зневажливо пирхнув містер Райфайл. — Ви їх більше слухайте, тих старих здогляків. — Але ж правду я сказала, чи не так? — запитала міс Марпл. О, так, сказав містер Райфайл, це майже правда. Але ви згодні, що я маю рацію, коли кажу, що мене мали обрати жертвою? Це залежить від того, чи хтось здобуде вигоду внаслідок вашої смерті, сказала міс Маркл. Ніхто насправді, сказав містер Райфайл, крім, звичайно, моїх конкурентів по бізнесу, котрі, як я вже сказав, Можуть спокійно розраховувати на те, що надовго я на цьому світі не затримаюся. Я не такий дурень, щоб розділити між своїми родичами велику суму грошей, їм дістанеться не так вже й багато, після того, як уряд забере свою левову частку. Усі необхідні розпорядження я зробив уже кілька років тому, дарчі записи, розпорядження про піку над майном і таке інше. Джексон, наприклад, матиме якусь вигоду від вашої смерті? Він не отримає жодного пенні, весело заявив містер Райфайл. Я плачу йому вдвічі більше, ніж міг би заплатити за його послуги хтось інший. Я збільшив йому платню за те, що йому доводиться терпіти мою лиху вдачу тому він чудово знає, що багато втратить, коли я помру. А місіс Волтерс? Те саме можна сказати і про Істер. Вона добра дівчина, першокласний секретар, розумна з лагідною вдачею, розуміє всі мої примхи, оком не моргне, коли я втрачаю терпець, пускає повз вуха всі ті слова, якими я ображаю її. Вона поводиться як добра губернантка, якій доручено доглядати бешкетну і виредливу дитину. Вона іноді дратує мене, але хто мене не дратує. У ній немає нічого надзвичайного. Вона не більш як пересічна молода жінка з багатьох поглядів, але я не зміг би знайти іншу, яка б підходила мені більше. Життя в неї було нелегким. Одружилася з чоловіком, який виявився непутящим. Я б сказав, вона ніколи не мала клепки в голові, коли доходило до чоловіків. Це властиво деяким жінкам. Вони готові прихилитися до кожного, хто розповідає їм легенду про своє тяжке життя. Вони завжди переконані в тому, що кожен чоловік Потребує жіночого розуміння, що, дружившись із нею, він забуде про всі свої вади і зробить її щасливою. Проте від чоловіків цього типу годі чекати такого перетворення. Хай там як, а на щастя, Естер, її непутящий чоловік помер. Він хильнув зайвого на одній із вечірок і потрапив під автобус. Естер треба було виховувати доньку, і вона знову пішла працювати секретаркою. Вона зі мною вже п'ять років. Я від самого початку дав їй зрозуміти, що їй нема на що розраховувати, коли я помру. Я від самого початку став давати їй дуже велику платню. І цю платню я щороку збільшував на 25%. Проте, хоч би якими порядними і чесними були люди, ніколи не слід довіряти нікому. Ось чому я дав зрозуміти Естер з усією ясністю, що їй нема чого сподіватися після моєї смерті. З кожним роком, який мені пощастить прожити, її платня зростатиме. Якщо вона щороку відкладатиме більшу її частину, і я думаю, вона це робить, то вона стане цілком забезпеченою жінкою на той час, коли я вріжу дуба. Я взяв на себе витрати, пов'язані з освітою її доньки, і поклав до банку певну суму грошей для дівчини, які вона зможе одержати, коли досягне повноліття. Тому місіс Естер – Влаштована дуже вигідно. Моя смерть, дозвольте вам це сказати, спричинилася б до великих фінансових збитків для неї. Він подивився на міс Марпл твердим і пильним поглядом. Вона все це цілком розуміє. Естер, жінка розважлива. А які у неї стосунки з Джексоном? запитала місь марпл Містер Райфайл скинув на неї коротким поглядом. «Ви щось помітили?» – запитав він. «Так, я думаю, що Джексон не раз позирав на неї хтивим оком, а надто віднедавна. Він, звичайно, хлопець вродливий, але там йому нема на що сподіватися. Насамперед цьому завадять класові відмінності. Вона стоїть... На один щабель вище від нього на суспільній драбині. Не дуже багато. Якби вона стояла набагато вище, це не мало б такого значення. Але нижній прошарок середнього класу дуже ревниво оберігає своє становище. Її мати була шкільною вчителькою, а батько – банківським клерком. Звичайно, для Джексона Естер заманлива перспектива, але він її не здобуде. Тихіше, вона підходить, попередила міс Марпл. Обоє подивилися на Естер Волтерс, яка йшла по стежці і хотелю в їхньому напрямку. — Гарна дівчина, — сказав містер Райфайл, — але жодної краплі шику, не знаю навіть, чому це в неї не виходить. Адже вдягнена вона елегантно. Міс Марпл зітхнула. Це було зітхання, яке вихоплюється в кожної жінки, хоч би скільки їй було років, коли вона бачить, як інша жінка нехтує можливості, даровані їй природою. Те, чого бракувала Естер, називалося по-різному, різні Періоди життя міс Маркл. Не досить приваблива, не сексапільна, без вогника у погляді. Пригарне волосся, рум'янець на щоках, карі очі, струнка фігура, приємна усмішка. Але їй бракує чогось такого, що примушувало б кожного чоловіка повертати голову, коли він проминає її на вулиці. — Їй треба одружитися знову, — сказала міс Марпл, стишивши голос. — Звичайно, треба. Вона була б доброю дружиною для порядного чоловіка. Естер Уолтерс підійшла до них, і містер Райфайл сказав якийсь не дуже природним голосом. — Нарешті ви тут. Де ви заподілися? — Таке враження, ніби всі надсилали сьогодні телеграми, — сказала Естер. Усі хочуть їхати звідси, хочуть їхати звідси через вбивство. Думаю, що так, бідолашний Тім Кендл глибоко стурбований і не дивно. Не пощастило цьому молодому подружжю, мушу сказати. Я знаю, вони, певно, залізли в борги, аби купити такий великий готель. Вони мріяли про успіх і задля цього тяжко працювали. «Вони добре трудилися», – погодився містер Райфайл. «Тім дуже здібний і дуже працьовитий хлопець. А вона мила дівчина і приваблива теж». Він додав, «Ми тут обговорюємо вбивство». Естер Волтерс здавалася здивованою. Вона обернула голову до міс Марпл. «Я помилився щодо неї», – сказав містер Райфайл, і з притаманною йому прямотою. Мені здавалося, від цих старушенців нема ніякої користі. Лише плетуть і правлять теревені. Але ця має трохи олії в голові. Вона, схоже, вміє користуватися своїми очима та вухами. Естер Волтерс подивилася на міс Марпл вибачливим поглядом. Але міс Марпл не образилася. Це мав бути комплімент. Пояснила їй Естер. Я зрозуміла, сказала міс Марпл. І я також розумію, що містеру Райфайлу все дозволено, чи принаймні він думає, що йому все дозволено. Мені все дозволено? Як вас зрозуміти? Що вам дозволено бути брутальним, коли вам хочеться бути брутальним? Хіба я був брутальним? здивовано запитав містер Райфайл. «Пробачте, якщо я вас образив!» «Ви мене не образили», – сказала міс Марпл. «Для вас я роблю скидку». «Ну, гаразд, не гнівайтеся!» «Естер, принесіть стілець і поставте його тут. Ви можете бути потрібні!» Естер піднялася на терасу бунгало і принесла звідти легке плетене крісло. «Що ж, продовжимо нашу нараду!» сказав містер Райфайл. Ми почали зі старого Полгрейва, небігчика та його нескінченних історій. О, з ним було нелегко, зітхнула Естер. Зазвичай я намагалася втекти від нього завжди, коли тільки могла. Міс Марпл була терплячішою, сказав містер Райфайл. Скажіть мені, Естер, він колись розповідав вам історію про вбивцю. Отак, сказала Естер, кілька разів. Якою вона була? Послухаймо, у якому варіанті ви її пам'ятаєте. Ну, почала Естер і замовкла, міркуючи. Проблема в тому, сказала вона тоном вибачення, що я слухала його не дуже уважно, як і у випадку з тією жахливою історією про полювання на лева в Родезії. Я призвичайлася майже не слухати його. То розкажіть нам те, що вам запам'яталося. Здається, це почалося від якоїсь газетної статті про вбивство. Майор Полгрейв сказав, що він пережив досвід, який мала далеко не кожна людина. Він фактично зустрівся з убивцею віч-навіч. Зустрівся? вигукнув містер Райфайл. Він справді застосував слово «зустрівся». Естер здавалася спантеличною. Я думаю, так. Потім додала із сумнівом у голосі. А може він сказав, я можу показати вам убивцю? То як же він сказав? Тут є істотна різниця. Я не можу сказати точно. Здається, він сказав, що може показати мені чиюсь фотографію. Оце вже краще. А потім він дуже багато говорив про Лукрецію Борджа. До дідька Лукрецію Борджа. Ми знаємо про неї все. Він говорив про отруйників і про те, що Лукреція була гарна і мала прекрасне руде волосся. Він сказав, що у світі існувало набагато більше жінок-отруйниць, аніж ми про це знаємо. Боюся, так воно і є, підтвердила міс Мартл. І він говорив, що отрута – це зброя жінок. Тут, схоже, він відхилився від теми, яка нас цікавить, сказав містер Райфайл. Нічого дивного, він завжди відхилявся від теми, коли розповідав свої історії. І тоді я перестала слухати і лише в ряди годи перепитувала, «Лягодиться так, або справді, або не може бути?» «Що ви пам'ятаєте про фотографію, яку він збирався вам показати?» «Нічого не пам'ятаю. Можливо, то був знімок, який він бачив у газеті». «Він показав вам те фото чи не показав?» «Фото? Ні, не показав». Вона похитала головою. «Я цілком переконана, що не показав. Він сказав, «Що то була гарна жінка, і ви ніколи б не подумали, що вона вбивця, якби подивилися на неї?» «На неї?» «Ось бачите?» – вигукнула міс Марпл. «Це все так заплутує!» «Він говорив про жінку?» – запитав містер Райфайл. «О, так? Фотографія була фотографією жінки?» «Так, не може бути!» «Але він так сказав!» наполягала Естер. Він сказав, вона тут, на цьому острові. Я покажу її вам, а тоді розповім вам усю історію. Містер Райфайл вилився. Він не пом'якшував слів, викладаючи все, що думає про покійного містера Полгрейва. «Існує імовірність», закінчив він свою тираду, «що він не сказав жодного правдивого слова». «Це стає цікавим?» пробурмотіла міс Марпл. «Ось до чого ми прийшли», сказав містер Райфайл. Старий Бовдур починав свої розповіді з мисливських історій. Полювання на диких кабанів зі списом, стрілянина по тиграх і слонах, чудесний порятунок від розлюченого лева. Одна або дві з них, можливо, відповідали дійсності. Інші ж були чистою вигадкою, а якісь відбувалися з кимось іншим. Потім він перейшов на тему вбивства і став розповідати історію за історією так, ніби вони відбувалися з ним самим. Я ладен поставити десять проти одного, що більшість із них були мішаниною, прочитаного ним у газетах або побаченого на телеекрані. Він звернув звинуватливий погляд на Естер. Ви зізналися, що не слухали його уважно. Можливо, ви хибно зрозуміли те, що він вам розповідав. Я певна, він говорив про жінку. Уперто відповіла Естер. Бо я, звісно, намагалася вгадати, хто ж вона така. І хто ж вона? Запитала міс Марпл. Естер почервоніла і здавалася трохи збентеженою. «Я, власне, я не хотіла б». Міс Марпл не стала наполягати. Вона подумала, що присутність містера Райфайла перешкоджає їй з'ясувати, якими ж були здогади Естер. Про це вона потім зможе спокійно довідатися в розмові віч віч між двома жінками. І була ще можливість того, що Естер Волтерс брехала. Природно, міс Марпл не сказала цього вголос. Вона відзначила це як можливість, але не була схильна вірити в неї. По-перше, вона не думала, що Естер Волтерс брехуха, хоч певним ніколи не можна бути. А по-друге, не бачила причини у такій брехні. Але ж ви кажете, містер Рафаель тепер обернувся до міс Марпл. Ви кажете, він розповів вам ту вигадку про вбивцю і про те, що має його фотографію, яку наготувався показати вам. «Я справді так думала?» «Ви справді так думали? Ви були цілком переконані?» Міс Марпл енергійно запротестувала. «Ніколи не буває легко переказати якусь розмову і передати слова другої сторони з абсолютною точністю. Вам завжди хочеться перескочити на те, що вам здається цілком природним. І потім ви приписуєте своєму співрозмовникові ці слова. Майор Полгрев справді розповів мені свою історію. Він розповів, що чоловік, від якого він її почув, той лікар. Показав йому фото вбивці. Але якщо я хочу бути цілком чесною, то повинна визнати, що насправді він сказав мені такі слова». Ви хочете подивитися фото вбивці? І природно я припустила, що це було те саме фото, про яке він щойно розповідав. Що це була фотографія того самого конкретного вбивці. Але я повинна визнати, що, можливо, це дуже малаймовірна можливість, але вона існує. Внаслідок асоціації думок він переключився з тієї фотографії, яку йому показували в минулому, на фото зовсім іншого вбивці, зняти вже тут і зовсім недавно. «Жінки!» Розчаровано пирхнув містер Райфайл. «Усі ви однакові. Усе ваше диявольське поріддя. Ви не можете бути точними. Ви ніколи не впевнені, що ж насправді було. І куди ж ми повернемо тепер?» Евелін Гілінгдон чи Грегорова дружина Лакі. Усе тепер перемішалося. Поруч пролунало тихе, делікатне покашлювання. Артур Джексон стояв біля ліктя містера Райфайла. Він підійшов так нечутно, що ніхто не помітив його. — Час робити масаж, сер, нагадав він. Містер Райфайл умить закипів гнівом. Чого ви підкрадаєтеся до мене так нечутно? Ви мене налякали? Пробачте, сер. Я думаю, що не стану сьогодні робити масаж. Усе одно ніякої користі від нього мені нема. О, сер, вам не слід так думати, заперечив йому Джексон із веселою професійною наполегливістю. Вам відразу стане набагато гірше, коли ви припините робити масаж. І він спритно обернув крісло на коліщатах. Міс Марпл підвелася на ноги, усміхнулася Естер і пішла на пляж. Розділ 18. Думка духовної особи іноді суперечить інтересам життя. Пляж того ранку був досить безлюдний. Грек, як завжди, хлюпався у воді. Лакі лежала до лілиць на піску, виставивши під сонячні промені засмаглу спину, добре змащену кремом. І її русяве волосся розсипалося по плечах. Гіллінгдонів там не було. Сеньора де Касперао, поточено групою джентльменів, лежала обличчям до гори і щось розповідала по-іспанському глибоким гортанним голосом. Кілька французьких та іспанських дітлахів, сміючись, гралися біля самої води. Канонік і міс Прескот сиділи у пляжних кріслах, спостерігаючи за тим, що відбувалося навкруг них. Біля міс Прескот стояло зручне крісло, і міс Марпл підійшла і сіла туди. «О, Боже!» – сказала вона, глибоко зітхнувши. «Яке нещастя!» – озвалася міс Прескот. Ці слова виражали їхнє спільне ставлення до насильницької смерті. «Бідолашна дівчина!» – сказала міс Марпл. «Надзвичайно сумна і трагічна подія», підтвердив канонік. «Спочатку ми хотіли...» поїхати звідси джеремі і я сказала міс Прескот. але потім вирішили залишитися якби ми поїхали ми вчинили б несправедливо стосовно до кенделів зрештою це не їхня провина таке могло б статися де завгодно посеред життя ми перебуваємо в обіймах смерті урочисто проказав канонік «Для них дуже важливо, знаєте, домогтися успіху на цьому місці», – мовила міс Прескот. «Адже вони вклали у цю справу весь свій капітал». «Дуже мила дівчина», – сказала міс Марпл, – «але вигляд у неї віднедавна поганий». «Вона дуже нервує», – погодилась міс Прескот. «Звісно, її родина, і вона похитала головою». «Я думаю, Джоун», – сказав канонік, – і в тоні його голосу пролунав легкий докір, що існують деякі речі. Усім про це відомо, сказала міс Прескот, адже її родина живе в нашій частині світу. Її двоюрідна бабуся була вельми дивною особою, а один з її дядьків роздягнувся до голого тіла на одній зі станцій метро. На станції Грін Парк, якщо я не помиляюся. Джон, такого, я думаю, з ним більше не повториться. Це дуже сумно, сказала міс Марпл, хитаючи головою. Хоч така форма божевілля є досить поширеним явищем. Коли я працювала в доброчинній організації, що надавала допомогу Вірменії, один вельми шанований священнослужитель, Утворив те саме. Вони зателефонували його дружині, і вона відразу приїхала і відвезла його додому в кебі, загорнутого в ковдру. — Звісно, з найближчими родичами Моллі все гаразд, — сказала міс Прескот. Щоправда, вона ніколи не була в добрих стосунках із матір'ю, але сьогодні так мало дівчат перебувають у добрих стосунках зі своїми матерями. «Який жаль!» – сказала міс Марпл, хитаючи головою. «Адже молода дівчина потребує, щоб мати передавала їй свій досвід та своє знання світу». «Це справді так!» – з ентузіазмом підтримала її міс Прескот. «Одного разу Моллі сплуталася з чоловіком, вельми небажаним, як я розумію. Таке часто буває», – сказала міс Марпл. Її родина, звісно, була проти. Вона їм нічого не розповіла. Вони почули про того обранця Моллі від цілком сторонньої людини. Звісно, мати наказала дочці привести його до них додому, щоб вони могли як слід з ним познайомитися. Це, наскільки мені відомо, дівчина відмовилася зробити. Вона сказала, що не хоче його принижувати. Для нього було б образливо прийти в її родину, що усі там почали його оглядати. Так, ніби він кінь, сказала вона. Міс Марпл зітхнула. Треба так багато такту, коли розмовляєш із молодими, пробурмотіла вона. У результаті вони заборонили їй зустрічатися з ним. Але сьогодні це неможливо, сказала міс Марпл. Дівчата працюють, і вони мають змогу Зустрітися з людьми, незалежно від того, чи забороняє їм хтось, чи ні. Та потім, на щастя провадила міс Прескот, вона познайомилася з Тімом Кенделом. І той небажаний чоловік зійшов зі сцени. Ви не можете собі уявити, як раділа родина. Я сподіваюся, вони не виявляли свою радість надто очевидно, сказала міс Марпл бо це часто відбиває в дівчат охоту зустрічатися з пристойними хлопцями. А й справді, думки мисс Марпл перенеслися в далеке минуле. Колись під час партій крокет вона познайомилася з одним юнаком. Він здавався таким милим, веселим, майже богемним у своїх поглядах. А потім, несподівано, дуже сподобався її батькові. Батька визнав його достойним кандидатом на руку дочки, він став вільно бувати в їхньому домі. І міс Марпл зрештою дійшла висновку, що він занудний. Дуже занудний. Канонік, схоже, заснув, і міс Марпл спробувала наблизити розмову до теми, яка її так цікавила. Звичайно, ви дуже багато знаєте про це місце, сказала вона тихим голосом, щоб не розбудити каноніка. Ви приїздили сюди протягом кількох років, чи не так? Ми були тут торік, і за два роки до того. Ми дуже любимо Сент-Оноре. Тут завжди можна зустріти вельми приємних людей, не тих багатігів, що так люблять похизуватися, розкидаючись грішми. Отже, «Ви добре знайомі з Гіллінгдонами та Дайсонами?» «Так, досить добре!» Міс Марпл кахикнула і ще стишила голос. «Майор Полгрив розповів мені дуже цікаву історію», – сказала вона. «У нього був великий запас історій, чи не так? Звісно, він багато подорожував. Бував в Африці, в Індії, навіть у Китаї, здається». «Так, справді!» – сказала міс Марпл. «Але я мала на увазі не ті історії. Історія, про яку я згадала, була пов'язана з одним зі щойно згаданих мною людей». «Справді?» – запитала міс Прескот. У її голосі прозвучала щира зацікавленість. «Так, міс Марпл дозволила своєму поглядові ковзнути по пляжу. Туди, де лаки...» підставила сонцю свою спину. Добре засмагла, правда ж? – зауважила міс Марпл. – А яке в неї гарне волосся? Майже того самого кольору, що і у Моллі Кендел, чи не так? – Єдина різниця у тому, – сказала міс Прескот, що у Моллі колір волосся природний, а в він із пляшки. – Оближ, Джоун! запротестував канонік, несподівано прокинувшись. Тобі не здається, що ти надто категорична. Я не категорична. ядучим голосом заперечила міс Прескот. Я просто констатую факт. Її волосся мені дуже подобається, сказав канонік. Звичайно, тому вона це і робить. Але я запевняю тебе, любить Джеремі, що воно не одурить жодну жінку і на мить. Правда ж, не одурить? Звернулася вона до міс Марпл. Боюся, що ні, погодилася з нею міс Марпл. Звичайно, у мене немає того досвіду, який маєте ви, а проте, боюся, цей колір усе ж таки неприродний. Варто подивитися на корінці волосся через кожні п'ять або шість днів. Вона поглянула на міс Прескот, і обидві кивнули одна одній зі спокійною жіночою впевненістю. Канонік, схоже, знов повалився у сон. Майор Полгрейв справді розповів мені дивовишну історію про мурмотіла міс Марпл, про, я власне не зовсім зрозуміла, про кого. Іноді я трохи не дочуваю. Він, як мені здалося, розповідав або натякав. І вона зробила паузу. Я знаю, що ви хочете сказати. Свого часу про це багато говорили. Ви маєте на увазі той час, коли, коли померла перша місіс Дайсон. Її смерть була цілком несподіваною. Фактично всі вважали її, Малат і мажінер – уявна хвороба, тому, коли в неї стався напад, і вона раптово померла, були, звісно, всілякі чутки. А якихось неприємностей тоді не було? Лікар був спантеличений, він був зовсім молодим чоловіком і не мав великого досвіду. Він належав до тих лікарів, які схильні всі хвороби лікувати антибіотиками. Вони, як правило, не завдають собі клопоту пильно оглядати хворого і не переймаються тим, що саме відбувається з ним. Вони просто рекомендують йому приймати ті або ті пігулки. А якщо вони не допомагають, то пробують інші. Так, я гадаю, лікар був спантиличений, але вона начебто мала раніше проблеми зі шлунком. Принаймні, так сказав її чоловік, і тому не було підстав припускати, що там було щось не так. Але ви особисто думаєте? Звичайно, я нічого не можу стверджувати, але враховуючи загальну думку більшості людей, маю всі підстави сумніватися. Джон, канонік, мало не підстрибнув на своєму місці. Вигляд у нього був воєвничий. Мені дуже не до вподоби, мені справді дуже не до вподоби чути, як поширюються ці погані плітки. Ми завжди намагалися боротися проти цього. Не бачити зла, не слухати про зло, не говорити про зло, а ще важливіше не думати про зло. Такий має бути девіз кожного християнина кожної християнки. Дві жінки поринули у мовчанку. Їхнє виховання не дозволяло їм не зважати на критику духовної особи. Але в глибині своїх душ вони були невдоволені, сердиті і ані трохи не каялися. Міс Прескот подивилася на брата з очевидним роздратуванням. Міс Марпл дістала своє плетиво і дивилася на нього, але на їхнє щастя, випадок був на їхньому боці. Монпер. сказав чийсь тоненький і дзвінкий голос. То було одне з французьких дітей, які гралися біля самої води. Дівчинка підійшла непоміченою і тепер стояла біля крісла, каноніка, прескота. Монпер пер. знову проспівала вона. Що? Так, моя люба? «Уі, кейсь кюль вам апетіт!» «Що сталося, моя маленька?» Дівчинка пояснила. У них виникла суперечка щодо того, чия черга плавати в надувних крилах, і виникли ще якісь проблеми, пов'язані з дотриманням пляжного етикету. Канонік Прескот дуже любив дітей, а надто малих дівчаток. Він завжди з радістю погоджувався бути і арбітром, їхніх суперечок. Він підвівся і пішов слідом за дитиною до води. Міс Марпл і міс Прескот зітхнули з полегкістю і швидко обернулися одна до одної. «Джеремі і цілком слушно дуже не любить злостивих пліток», сказала міс Прескот. «Але ж не можна пускати повз вуха все, що говорять люди». А в той час, як я вже казала, було багато балачок. Справді багато? Зацікавлено озвалася міс Марпл, заохочуючи співрозмовницю до подальшої розповіді. Ця молода жінка, здається, її тоді звали міс Грейторекс, точно не пригадую. Доводилася нібито кузиною місіс Дайсон і доглядала її. Вона давала їй ліки і усе таке. Міс Прескот зробила невідомо навіщо? коротку паузу. І, звичайно ж, як я розумію, міс Прескот стишила голос. Мали місце Шури-Мури між містером Дайсоном і міс Грейторекс. Чимало людей це помічали. Я хочу сказати, що такі речі – Неможливо приховати у такому місці, як це. Розповідали також цікаву історію про те, як Едвард Гілінгтон дістав для неї якісь ліки в аптеці. То Едвард Гілінгтон теж був до цього причетний. Атож, вона причарувала і його. Люди це помічали, лакі або міс Грейторекс нацьковувала. Їх одне на одного – Грегорі Дайсона і Едварда Гіллінгтона. Вона завжди була жінкою дуже привабливою, цього не можна не визнати. Хоч тепер вона вже не така молода, якою була колись, відповіла міс Марпл. Звісно, не така, але вона завжди вміла подати себе і добре нафарбуватися. Звісно, не така яскрава, як тоді, коли була лише вбогою родичкою. Про свою кузину, як вважали, лаки дуже піклувалася. Але бачите, що з того вийшло? Але що там була за історія з аптекою? І як про це довідалися? Річ у тім, що це сталося не в Джеймстауні, а тоді, коли вони перебували на Мартиніці. Французи, наскільки мені відомо, не так пильно ставляться до наркотичних ліків. Той аптекар щось комусь розповів, і історія стала відомою. Та ж ви знаєте, як відбуваються такі речі. Міс Марпл це знала краще, аніж будь-хто. Він розповів, що полковник Кілінгтон прийшов купувати ліки не знаючи, що він купує, бо весь час зазирав у папірець, де було написано назву тих ліків. Одне слово, як я вже сказала, почалися розмови. Але я не можу зрозуміти, чому полковник Гіллінгдон почала міс Марпл, спохмурнівши. Я думаю, його просто використали. Хай там як, а Грегорі Дайсон одружився майже через непристойно короткий час після смерті дружини. Десь через місяць, якщо я не помиляюся. Вони подивилися одна на одну. Але справжньої підозри не виникло, запитала міс Марпел. Ні, були тільки розмови, можливо, жодної краплини правди в них не було. Майор Полгрив так не думав. Він так вам сказав? «Я не дуже уважно слухала», – зізналася міс Марпл. «Мені лише цікаво запитати, чи не сказав він того самого і вам». «Він показав мені її одного дня», – повідомила міс Прескот. «Та невже? Він справді показав на неї?» «Так, правду кажучи, я спочатку думала, що він показує на місіс Гірінгдон». Він засміявся хрипким сміхом і сказав. Погляньте, он на ту жінку. На мою думку, це та жінка, яка скоїла вбивство і вийшла сухою з води. Я, звичайно, була приголомшена і сказала. «Ви, звичайно, жартуєте майори Полгрив?» А він сказав «Так-так, моя люба леді, назвімо це жартом». Дайсони і Гіллінгдони сиділи за столом зовсім близько від нас». І я злякалася, що вони почують. А майор захихотів і сказав, я не хотів би разом випивати з тією особою і дозволити їй готувати мені коктейль. Це було б те саме, що вечеряти з борджа. Як цікаво, сказала міс Марпл. А він згадував про фотографію. Я не пам'ятаю, ви маєте на увазі вирізку з газети. Міс Марпл уже була готова відповісти, але раптом стулила рота. Сонце на мить заховалося за тінню. Евелін Гілінгдон зупинилася біля них. "Доброго ранку", сказала вона. А я сушила собі голову, "Куди ви заподілися?" сказала міс Прескот, піднявши голову і весело усміхаючись. Я була «В Джеймстауні! Мені там треба було дещо купити!» «Он як!» Міс Прескот озирнулася навколо неуважним поглядом, і Евелін Гілінгдон сказала, «О, я не брала Едварда з собою. Чоловіки ненавидять, коли їх водять по крамницях». «Ви знайшли щось цікаве?» «Це було не просто ходіння по крамницях». Мені треба було в аптеку». З усмішкою та легким поклоном вона пішла далі, вниз по пляжу. «Такі вони приємні люди, Гіллінгдони», сказала міс Прескот. «Хоч зрозуміти її не так легко, правда ж? Я хочу сказати, вона завжди люб'язна та приємна і усе таке. Але це не допомагає пізнати її краще». Міс Марпл, замислено кивнула головою. «Ніколи не знаєш, що вона думає?» сказала міс Прескот. «Можливо, так воно і краще», сказала міс Марпл. «Пробачте?» «Та я нічого такого не сказала, але я завжди мала відчуття, що їй думки навряд чи комусь сподобалися». «О, я розумію, що ви маєте на увазі», сказала здещо спантеличеним виразом обличчя міс Прескот. Вона провадила трохи, змінивши тему. Здається, вони мають дуже гарний маєток у Гемпширі та сина, чи то двох синів, які нещодавно переселилися, чи то один із них переселився до Вінчестера. А ви добре знаєте Гемпшир? Ні, майже зовсім не знаю. Думаю, їхній маєток десь поблизу від Олтона. Зрозуміло. Міс Марпл зробила паузу, а потім запитала. «А де живуть Дайсони?» «У Каліфорнії», – сказала міс Прескот. «Це коли вони вдома. Вони майже весь час мандрують». «Ти так мало знаєш про людей, яких ти зустрічаєш під час своїх мандрів», сказала міс Марпл. «Я хочу сказати, як би мені висловитися. Ти знаєш тільки те, що вони захочуть розповісти про себе. Наприклад, я досі не знала, що Дайсони живуть у Каліфорнії. Міс Прескот здавалася здивованою. Я певна, містер Дайсон про це згадував. Так, достоту так, саме це й мала на увазі. І те саме маємо у випадку Гіллінгдонів. Тобто, коли ви кажете, що вони живуть у Гемпширі, то ви просто повторюєте те, що вони вам сказали, чи не так? Міс Прескот, схоже, стривожилася. «Ви хочете сказати, вони не живуть у Гемпширі?» – запитала вона. «Ні, не зовсім це», – сказала міс тоном вибачення. «Я лише використала їх як приклад, викладаючи свої міркування про те, що ми знаємо і чому не знаємо. Людей. Вона додала, «Я вам казала, що живу в Сент-Мері-Мід, у селі, про яке ви, безперечно, ніколи не чули. Але знання про це, якщо мені буде дозволено так висловитися, не належить до вашого власного знання. Чи не так? Міс Прескот утрималася і не сказала, що їй, власне, бедужісінько, де саме живе міс Марпл, у якомусь селі на півдні Англії і це все, що вона знала. «Я розумію, що ви маєте на увазі», – поквапно погодилася вона. «Я знаю, людям треба бути дуже обачними, коли вони виїздять за кордон». «Я не зовсім те мала на увазі», – сказала міс Марпл. Дивні думки снувалися в її голові. «Чи справді вона знає, – запитувала вона себе, – що канонік Прескот – і міс Прескот були справді каноніком Прескотом і міс Прескот. Вони так сказали. Доказів, які суперечили їхньому твердженню, не було. Не так важко надіти на себе високий комір, вдягтися у відповідну одяж, розмовляти, як годиться розмовляти священнослужителю, якщо для цього існує причина. Міс Марпл Носить добре знала духовних осіб у своїй частині світу. Але прескоти походили з півночі, з дюргема, здається. Вона не сумнівалася, що це справді прескоти. А проте це зводилося до того самого. Доводилося вірити тому, що розповідають про себе люди. Можливо, цього треба більше остерігатися. Можливо. Вона і сумнівом похитала головою. Розділ 19. Застосування черевика. Канонік Прескот повернувся від води, трохи засапаний. Гра з дітьми завжди виснажує. Незабаром він та його сестра повернулися до готелю, бо на пляжі їм стало, Надто жарко. Але хіба на пляжі може бути надто жарко, зневажливо кинула сеньора Де Касперао, коли вони пішли. Синісенітниця, але тільки ви подивіться, як вона вдягнена, її руки, її шия, усе прикрите, хоч, можливо, для неї це й добре. Її шкіра бритка, схожа на шкіру. Обскубаної курки. Міс Марпл набрала повні груди повітря. Тепер або ніколи був слушний час для розмови із сеньорою Декасперао. На жаль, вона не знала, що їй сказати. Здавалося, не існує спільного ґрунту, на якому вони могли б зустрітися. — Ви маєте дітей, сеньоро? – запитала вона. – Я маю трьох янгуляток, – сказала сеньора де Касперао, цілуючи кінчики своїх пальців. Міс Марпл не могла зрозуміти, що це означає, чи нащадки сеньори де Касперао перебувають на небесах, а чи мають янгульську вдачу. Один із джентльменів, які крутилися біля неї, щось сказав іспанською мовою і сеньора де Касперао задоволено закинуло назад голову і голосно та дзвінко засміялося. — Ви зрозуміли, що він сказав? — запитала вона, звертаючись до міс Марпл. — Боюся. — Ні, — вибачилася міс Марпл. — Тим краще. Він лихий чоловік. Вони швидко по-іспанському обмінялися кількома жартівливими репліками. «Це просто ганьба», – сказала сеньора де Касперао, повертаючись до англійської мови і несподівано серйозним тоном. «Це просто ганьба, що поліція забороняє нам покинути цей острів. Я гніваюся, я кричу, я тупою ногою. А вони мені відповідають – ні. А ви знаєте, чим це закінчиться? Нас всіх повбивають». «Особистий охоронець сеньори спробував заспокоїти її. Але ні, запевняю вас, місце тут нещасливе. Я не зрозуміла відразу. Той старий і бридкий майор, він мав лихе око. Ви пам'ятаєте? Його очі дивилися в різні боки. І це погана прикмета. Щоразу, коли він дивився на мене, я робила ріжки. І вона продемонструвала, як це робила. То оскільки його очі дивилися в різні боки, я не завжди могла зрозуміти, на мене від...